Varmt välkommen ska det vara. Det är fredag, det är direktsänd, relationsråd. Idag vill jag prata med dig om vad du kan göra i ditt liv för att rikta in det mot mer lycka. Lyckoord finns det ju gott om här i världen. Vad sägs om dessa? Att man känner glädje, man känner sig jublande glad, man känner sig euforisk, hoppfull, nöjd, livlig, frutjusad upprymd, stolt, lättad, optimistisk. Ja, det finns ju ännu fler ord som beskriver vad lycka är för någonting. Och utlösande händelser som kan skapa känslor av lycka inom oss kan till exempel vara att du är med om att du utsätts eller möter en underbar eh, överraskning. Du möter en underbar överraskning. Eller att du verkligen får uppleva någonting som du verkligen har gått och längtat och förväntat att det länge ska ske. Att du får det du verkligen har önskat dig. Eh, att du är lycklig, att du är duktig i någon uppgift du har gjort. Eh, att du får motta respekt och uppskattning från andra människor det kan också vara utlösande situationer för att känna sig lycklig. Det kan också vara att du är i kontakt med människor som älskar dig och som du gillar också, att du är accepterad av andra människor eller att du gör saker jag tänker på den kommande eller stundande helgen där du känner att det ger dig eller skapar och ger dig en väldigt massa njutbara känslor i kroppen. Det ska vara klart för oss att när du och jag känner lycka så sker det massor med goda biologiska förändringar och andra saker inom kroppen. Som påverkar oss och ger oss inte bara effekter just då stunden utan som också kan ge oss eftereffekter som gör att vi kan må bra, bra mycket mer längre än vad den kortvariga lyckan är. Ring in till mig och hjälp. vi ska hjälpa varandra här idag och berätta för varandra och ge tips på vad vi kan göra för att kunna skapa mer lycka för oss själva. Jag heter Eva Rus och numret in till Radio Studio där jag sitter där i livesänden just nu. Det är 0200 1213 12 och jag har en några första inringare här. Jag ska prata med Begitta om vad som är lycka för henne. Välkommen Begitta. Tack. Jag, är... jag ska bara stänga in min lycka här. Stänga ut för att här vi är på. Vi är världens bästa terapeut. Vem pratar om då? Ja, jag kommer till det strax. Mm. Det som ger mig lycka, det är faktiskt afghanhundar. Riktiga afghanhundar. Afghanhundar, de med jättelångt hår så att säga. Päls, ja. Päls, ja. Det finns en viss skillnad på riktiga afghanhundar som jag kallar troafgans. Eller sådana här utställningsafghaner. Jag menar, man kan ställa ut riktiga afghaner också- men det är en viss distinktion mellan de två. Mm. Man har avlat dem åt olika håll. Mm. Och alltså, riktiga afghaner är väldigt smarta afghaner. Jaha. Otroligt smarta, men de är sig själv nok. Okej, okay. och på vilket sätt ger just afghanhundar inte andra hundar i samma lycka då, Nej, jag skulle inte... Alltså, jag säger att de är världens bästa terapeut. För att, till exempel när jag mådde dåligt- Så var han så lojal och han krävde ingenting av mig. Mm. Men nu när, han mår, när jag mår bra, mm. då är han en test. Alltså på så sätt att han är på. Han vill så mycket. Han snackar så mycket goja. Mm. Och han gör saker som han i snart 11 år... ...som han gjorde i sin ungdom. Och tillsammans med sin bror. Det vill säga att han snor mat. Mm. Därför det finns nämligen afghan, i, Det finns alltså en lag där det står att det inte får... Och vi har, det får du ta. Har du två hundar då, Birgitta? Nej, jag har en just nu. Mm. Men det här, det här du beskriver, jag är ju själv hundägare. inte det här generella egenskaper och färdigheter hos våra vänner, djuren, hunden framför allt? Inte riktigt. Alltså, för, att för jag, jag tycker var... du beskriver min hund samtidigt som du beskriver din hund. <laughs> ja, jo. men alltså afghaner är väsen. De är så speciella, de är så smarta att jag har aldrig mött på en sådan. alltså många hundar är smarta men afghanerna slår de mesta mm. de har alltid varit problem och, och, och lever du själv med din afghanhund eller är du, är du själv med min afghanhund så att afghanhunden ersätter en partner och ger dig den lyckan ja, som du behöver nej, alltså de är terapeuter på något mm. och det är inte bara jag som säger jag har en väninna som har råkat väldigt illa ut mm. och hon lever i ett förhållande ja. men Den bästa terapeuten är ändå afghanerna. Mm. Hon går hos terapeut. Men... Fast du, vi har ju terapihundar, min mamma är ju på ett demensboende och där går ju omkring en golden retriever som är en lyckohund för de äldre där också som har demens är det ja. inte generellt så att hundar är väldigt duktiga på detta ja. jag blir nästan lite putt för jag har en flat flatcoatretriver och jag tycker att du beskriver henne lika mycket ju bara och ja. <laughs> nej hon ger mig lycka också faktiskt <laughs> nej det är okej okay. ja ja precis nej, men du, tack, tack skratt, det är många som ringer här, men tack Då vet vi det, men jag håller inte med dig. Jag tycker att alla hundar ger lycka till oss människor. Men, men alltså, man är sen hund för... närmast, eller hur? Jag bara berätta en sak. Så. Ja. <laughs> Därför att vi träffades vi två. Du och din hund, alltså? Ja. ja, jag och min hund träffade den här väninnan som mådde så dåligt. Ja. ja. Och då så var hans systerdotter och hans systerdotterdokter med. För hon äger dem, för hon ägde nämligen min afghans pappa. Ja. Och när de möttes... Då så snackade de här tre så mycket skit. Eller inte skit, de pratade med varandra. Ja. Och vi två hade väldigt svårt att hålla ihop vår konversation. Och de pratade ett eget språk, för jag såg på Youtube, det var två huskis som pratade med varandra. Ja, Siber Siberian huskis som de heter. Ja, ja. mm. Och han förstod inte vad de sa. Mm. Alltså han hörde på vad de pratade om, mm. men han fattade inte. Så de har ett alldeles eget språk. Okej, okay. spännande, spännande. Ja, det, ja. det var roligt att höra. Vi får höra fler, vi får höra det många som ringer här. Tack för att du ringde in först Birgitta, tack för ditt bidrag. Hej då. Hej då, hej hej. hej. Ja, jag ska prata med Joppe står det här om livets goda. Välkommen Joppe. Ja, hej fan. Jo, jag är en livsnjutare då. Ja, Och ja, ja, jag är sjukpensionär nu sedan varje fem år mm. efter en arbetsskada. Så att jag har ju liksom ledverk fortfarande i kroppen och sådär. Jag jobbar inom byggbranschen och föll lite olyckligt. Oj då, oj då. Ja, så att, ja. Men du, du har lyckan att leva kan man säga i alla fall. Du ja, överlevde det. det. Ja, exakt. Och sen att jag, ja, jag försöker liksom ta en drink per dag och äta gott. Äta ute mycket på grillen och sådär. Och, och sen, vad heter det... Och sen just det här med ledverken så har jag, vad heter det... Det enda som faktiskt har hjälpt det är, det är cannabis då. Så att jag, jag röker ju lite det också varje dag. Mm. Okej. Okay. Är det lycka för dig då, eller? Ja, jag, jag mår bra av det. Och smärtan försvinner. Och eh, som sagt, jag, jag vill bara att folk ska liksom... Eh, ta en dag i taget, det är klischigt men det, för, det, för, det funkar liksom Fång, Fånga dagens, det är det du säger Joppe. Fånga dagarna var, jag går mycket ute också, jag har en hund så ja. att vi brukar gå ut i skogen och, Det är härligt och, faktiskt att göra just nu på hösten, plocka svamp och bär. Det är mm. jättebra. och Man mår jättebra av det. Ja. Men så just det här att äta ute, liksom, unna sig. Att jättebra. unna sig det. Och du sa grillen, det behöver inte bli så himla dyra nej, candlelight nej. dinners liksom för ja, en tusen nej, nej, lapp, nej. eller nej? Ja, Jag har inga lyxkrogar här. Nej. Utan det gå till grillen, eller mm. någon, ja. Not, not, yeah. Det var och då jag... kan man ju slå sig slang med andra människor också. Det är ju vi inte så bra på i Sverige men vi kan nog känna oss mer lyckliga när vi ja, kan absolut. relatera till andra människor också en liten ja, stund. Man, inte man lär känna annat. vad heter korgubbarna och papperna ja. där ute. Man får liksom sociala eh, bindelser. Mm. Så man, man mår mycket bra av det också, att man är, är social med. Absolut. Toppen ja det, det har jag märkt nu också. När, efter att jag blivit sjukpensionär så har man mycket mer tid. Alltså, jag tror att det bo, först, eller, största boven är stress. Jag tror ja. att folk ja, i arbetslivet, man, man hinner liksom inte andas ut och tänka efter att det är lugnt. Och det har jag märkt själv nu. nu har Så det behövdes märkt. nästan en olycka för att du själv skulle kunna förstå att det gäller att fånga dagen och fånga ja. lyckan och ja, producera precis. den men, själv också. Ja. För jag, jag, jag känner mig inte stressad längre. Jag, hade liksom, jag, jag var ju stress, sönderstressad förut och nu kan jag mm. ta dagen som det kommer. Och det är jävla skönt men det är tråkigt att man har blivit... Ja, Jag har fått en skada ja, det, det beklagar jag verkligen du ska tacka Joppe, tack så jättemycket för ditt bidrag till mitt program, vi ska ta en liten paus här eh, fortsätt att känna dig lycklig prata prata nämligen om lycka idag vad kan du göra ditt liv nu idag, ikväll imorgon, inför den kommande helgen inför kommande, kommande vecka för att rikta in ditt liv mot mer lycka, fundera på det under pausen så kommer här på Radio 1. och sen kan du ringa in till mig och numret är 0200 11 12 13. Röde för ett. Eva Juns. Varmt välkommen tillbaka. Idag pratar jag om vad du kan göra för att rikta in ditt liv mot mer lycka. Att känna sig lycklig är jätteviktigt och det kan väl bli väldigt mycket positiva eftereffekter av det. Inte bara för dig själv, för dina egna inre lyckohormoner utan även för andra människor runt omkring dig. Numret till jag sitter i är 02111213 och jag ska börja prata med Kella som har väntat en stund. Hallå Kella. Hej Eva. Välkommen till mitt program. Tack. Eh, hos mig råder fuskbyggarna, om jag, om jag får vara lite ironisk, mm. om jag säger så. Eh, det är för dålig grund i kroppen. N när jag känner den här lyckan så, så bubblar jag liksom över av att jag känner någonting som jag tycker är så himla fantastiskt. Va? Du, du som programledare, eh, jag möter folk i mitt jobb, jag, säger, jag berömmer dem för att jag tycker att de är bra. Liksom. Vad jobbar du med Kelle? Busschaufför. Du är busschaufför. Och vad, vad, hur hängde du, nu hängde inte riktigt med. Vad menar du med fuskbyggande? Det är ett te-program på TV5, va? Ja, jag, jag, kallar, jag, jag var lite ironisk på det sättet. Ja. Jag, har, jag har så dålig grund att stå på. Så att det blir liksom så att eh, det kommer ett bakslag och då rasar liksom den här. Aha, den här... Du pratar om det själv, men du hade det som en metafor eller en bild, alltså det ja, programmet. Okay. Mm. Ja, men det blir ju så att alltså, då man har ingen, ingen grund liksom, i, i sig själv, utan det är, liksom, det är fusk. Det fuskbygget är bygget invändigt va? så att man känner av att när lyckan kommer då känner man av så väl skillnaden mellan det här vita och det här svarta om man säger så. Va? Mm. Och då har, man, då har man så dålig, det, det finns lite av det vita inom sig så att man känner så när det här svarta kommer sen så är det bara liksom, då tar det en hand. Va? Mm. Hur jag tänker. Vad kan du göra för att kunna få mer av det vita då som du förknippar med lycka då Kelle? För det är viktigt att vi identifierar vad som kan göra oss lyktiga, lyckliga och liksom mer planerar inte bara låta lyckan komma och gå som den vill utan att se vad vi kan göra för att rikta in våra liv mot mer lycka. Ja, men det blir ju så svårt. Då, för att jag, när jag, jag, jag bubblar liksom över av när jag känner att någonting är bra. Ja. Då är, är så svårt att hålla det inom mig. Så att mm. jag delar med mig och är glad så berättar jag det liksom för... Möter jag en expedit som gör mig glad då mm. säger jag, det säger, fan vad du var fantastisk. Det är väl fantastiskt att du kan göra det? Ja, det, jag, jag, jag lever efter den principen. Ja. Jag, jag blir ofta missförstånd för att tycka liksom, så här, jag är så bra här. Men för mig var det det. Ja. Jag, känner, jag känner så väl av den här vågskålen. Ja. Just att, att man känner de här små, små detaljerna. Det är samma som, jag kör i min buss då. Liksom, va? Ja. Och, jag, och jag håller på att prata på folk då, om de här, våra kära accesskort som har kommit. Mm. Det finns ju en, en baksida på dem och då uppmanar jag folk liksom att skriva namn på dem och hur man kan göra för att säkra upp dem liksom va? Och, mm. då, och då kan det komma fram till folk till mig liksom att fan, du, du gjorde min dag liksom Vad härligt, och, och, och, du, va, va, vad kan du göra helgen så kommer då Kjellar för att känna riktigt in ditt liv och lycka mer Jag vet inte jag vet inte för det är ganska mycket nu. Och sen, det är så tungt liksom mm. Fast då det, då det gäller alla för en jag kan förstå att det inte alltid kan vara så lätt idag. Det, det gäller att försöka fundera över vilka ska jag umgås med vad kan jag göra så kan göra mig som kan ändra min inre känslomässiga sinnesstämning ja, Man känner liksom att man saknar ska och, och så kommer den här, den här stunden när man känner att det, att det är någonting som är bra då har mm. så jävla jävla svårt att hålla det i sig det för då mm. man bara och för fan vad vad jävla lås vad bra idag alltså, förstår man, mm. man man, man, man, man liksom över av glädje liksom. Man, för man, är så, man, man, känner, man har varit med om så mycket svart. Så att Det här vita som kommer, vi bara liksom så här, wow. Vara... Men du, det här vita som kommer, som du kallar då för lyckan, Källa. det är ju någonting man kan sätta sig ner i typ idag, eller du and, ni andra som lyssnar också, och sätta sig utomhus när det är fint väder, i alla fall i Stockholm idag, på en parkbänk, lyfta upp ansiktet mot solen lite, för det behöver vi också, det gör oss lyckliga. Ja. Och tänka tillbaka på de goda minnen. Det är faktiskt ett väldigt bra sätt att aktivera känslorna mot lycka istället för mot de svarta som du förknippar dem med olyck, eller ja, Men jag säger så här, jag avsluta med det, att jag skulle vilja uppmana våra radiorysnare som är så många på Radio 1 mm. att, att de börjar lite leva efter den principen, att säg till folk att det är bra, att ja. att det var chansen, sen blir det riktigt för sent. ha ja. det inne med det, att vi behöver alla få den här riktigt när man är i att andra kommer då någon skäller på mig då kan jag ta en från den minus som tänker att okej jag fick jag på plus där just Det är det är då för många Ja, jättebra, jättebra råd Du ska ha jättemycket tack för detta och fortsätt att försöka memorera de vita stunderna som du förknippar med lycka. Det är mer viktigt än att du bara låter dem komma slumptmässigt. Nu, nu hörs du väldigt dåligt, det, det, vet du det hörs ingenting, det är bara vartannat, det har varit tredje ord, det är hemskt ledsen Kelle, fick ta bort det där. Nu ska vi se här, eh, Larry, ska vi se om du är kvar. Larry, är du kvar? Ja, jag är kvar, hejsan Eva, det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Jag kanske inte kommer ihåg mig, men det var, Jo, lite ja. sådär, säg, ja, säg. På, på. Hur, ska, hur ska jag komma ihåg dig? Ja, det går inte, det är, um, uh, jag kommer inte ihåg vad vi talade om, men det var... Ja, ja, jag kan komma på det själv, men jag vill inte hålla upp din tid. Nej, det för. Mm. Jag det komma till skott. Jo, angående Lycka, jag är ihop med en tjej och hon är från en annan del av Sverige. Och grejen är att hon känner sig lite halvt misslyckad för att hon talar om lite ofta. Hon känner sig lite utanför hennes jobb. och <coughs> Ursäkta mig. Utan, mm. utan ute på jobbet och hon är inte frågar om hon kan komma med på lunch. Och sen är det också det att hon inte har haft några barn. Hon har inte träffat någon som hon kan bilda familj med ha barn. och Sen trivs inte så bra i Stockholm och känner inga här. Vilket hon gör ändå. Hon har ju vänner. Men och sen är det eh, så att jag, jag, hon vill ju träffa någon. Och tala med så att hon kan få upp sin lyckokvot om mm. jag kan uttrycka mig på det sättet. Mm. Och du sa så här, jag kan ringa till och prata med henne för att hon, hon kan tipsa mig, mm. Eller du kan ringa och säga, nej men hon skulle inte komma på att göra det utan det, det är jag som gör sådana saker. Och är att du har ju tipsat äh, några... Gående Vasastans terapi eller familjerådgivning? När, när det gäller familjerådgivning så tycker jag att den kommunala i Stockholm som ligger i Vasastan på Olivekronas väg är bra. Ja, ja. Eh, men det är då familjeterapi, det är inte enskild terapi de ger där. Men, men, men det du berättar om, Larry, just nu, det är ju då att du raddar upp en tjej. Ja. Din tjej som verkar ja. ha blivit expert på att memorera misslyckanden. Ja. Eller hur? Och det är ju en tankestil som inte är något bra. Alltså det behöver hon ju Bums hjälp med. Det där kan ju leda till en rejäl depression, alltså en egentlig ja. depression. För det är ju, då ser man i, i, i, man, ser bara, man ser ingenting framåt liksom. Eh, precis. Eh, du sa precis poängen där. Eh, och jag bara skriver ner lite snabbt vad du sa um... att, att, och, att och man måste bryta cirkeln att inte bli expert på att memorera sina misslyckanden utan just man får träna sig varenda dag på att förstärka och komma ihåg de bra stunderna, att rikta tankarna mot dem, för om vi riktar tankarna mot de dåliga, då kommer vi inte att känna oss så där bubblande av entusiasm, extra, glada lätta, hoppfulla, euforiska va? och det är viktigt för oss människor att vi känner lycka, det är en, kraft som driver oss framåt. oss. Det är hormoner som hjälper oss lyckliga och som gör att vi faktiskt både bygger upp immunförsvaret och funkar bättre tillsammans med andra människor också. Och det är precis vad jag är precis tvärtom. Mm. Jag är precis som du nu rabblar upp allt det där som man ska försöka fokusera på. Det är precis min tes. Min, min, min, mitt bränsle är precis det som du i ord har förklarat. Mm. Och jag försökte... Uh, mer eller mindre nämnare det här till henne, se att du har, okej, okay, du har inga barn men se på att du har så mycket annat, du har livet, du har ar ett arbete, du, vi har inget krig här, inget elände, du lever i en bra del av världen, du, mm. du, hel, du är, har hälsan. Du kan inte tänka på det istället mm. också och, och så vidare. Och då sa: hon så här, jag, jag sa så här: du kanske måste tala med en enskild terapeut och att äh, de är så dyra och så vidare. Det vet du inte. Utan jag, jag kan ringa till Eva och fråga om hon kan, mm. kan tipsa mig om det. Vet du Eva någonting om man kan gå till efter utan, eller no, någon typ av eh, rådgivning? Om, ja, om, man, man, man, om man bedöms av en doktor till att Aha, man har en doktor, depression ja, eller ja. en att Man är ja. så väldigt nedstämd. Så kan man ju eh, på många ställen runt om i landet i Stockholm inte minst få en remiss till ah. någon sån som Eva. Oh, ja. eh, men så att det här är en tankestil och det är en eh, attributionsstil och det, det en tjej måste göra det är att hon måste öva sig på att träna hjärnan på att identifiera saker som gör henne mer lycklig än olycklig, det är liksom nummer ja. ett och det, det, bara det kan ta tid att ändra på men det kan man faktiskt göra man kan träna sig på att rikta tankarna mot ja, saker precis. som ger lycka du, ja, då, du, ska, det det. du ska tackla, du fortsätt att lyssna på programmet för hela, ja, hela programmet man, kommer handla om detta och det är många som ringer så det kanske kan få många tips så ja, du kan fortsätta mena, jätta med papper och penna eller hur? Tack så <här> tack så ja, tack själv. Ha det bra. Hejdå. Hej hej. Hunden. Jag pratar om vad du kan göra för att rikta in ditt liv mot mer lycka. Ni kanske ska göra som Larry har papper och penna framför. Jag ska prata med Mikael som vi pratar lycka med mig. Hallå Mikael. Hej. Välkommen till mitt program. Tack så mycket. Lycka vara det? Mm. Och, uh, lycka för, uh, lycka är väldigt uh, ett lyx lyxvara för mig eftersom jag har haft med barndom som jag har haft och så. Och väldigt svårt att finna lycka i samhället och i att greppa det från luften. Mm. Utan då, då har jag ju om jag säger lycka. Det är, det är mina barn då. Jag lever inte med mina barn. Mm. Men då jag träffar dem lite då och då. Och då, det gör ju mig glad. Jag kan säga att det gör mig lycklig men jag blir väldigt, väldigt euforiskt glad. Mm. Och det kan jag väl hänvisa till att ha lycka då. Mm. Men eh, sen har jag då min fru och eh, varje gång jag vaknar och ser henne i ögonen det gör att jag känner mig ändå finare går igång och känner att man vill bara hålla om och man vill bara kyssas som man vill vara där. Och Underbart, vad härligt. Och den stunden och den tanken kan man ju faktiskt mata sin hjärna med sina tankar med som att de riktar in flera gånger om dagen, eller hur? Om man ja, tänker precis. på den lycka de, de, den excitement eller säger engelska, glädje man kan känna, upprymdhet precis. man kan känna av att man älskar någon och blir älskad tillbaka. Precis. För när jag lever med mina barn, då, då, då känner jag lycka varje dag, men Eftersom jag inte träffar dem hela tiden, då känner jag nonsans och är förberedd. Det här håller inte. Ja, snart åker jag hem och då, då träffar de en, en, en, två, tre veckor. Ja. Är då är det innan jag träffar dem. Då Därför kan jag inte komma upp i den här lycka. Men varje gång jag ser dem så blir det som en riktig realism. Mm. Hur gamla är de här barnen? 12 äh, och 6 eh, år. Oj. Oh. Och då kan man säga att då, då, jag blir lycklig för stunden. Då. Ja. Men lycka är ju mer. För mig Det är det någonting som man har varje dag om man säger så. Ja. Det, det är lycka för mig. Det är en kvarvarande lycka. Men om man säger en temporär lycka, det, det är då mina barn som ger. Ja. Och då min, en, min fru som är väldigt som jag är otroligt lycklig. Vad underbart. Vad det är, härligt. Det att se via ögonen. Mm. Alltså, bara det räcker för att mm. man ska bli Det kan vara bra tips för dem där ute att hitta sin partner i ögonen och stanna upp och bara vara tacksam för att man har hittat är... någon som man kan leva ja, det med. Finns det finns ju de som tar, kollar i ögonen men de, de, de, de där de hittar inget, det är bara ett par ja. ögon. Det är inte det, utan man, måste gå, man måste se djupt in i dem och men analysera det man ser och ja. ta till sig allt man ser för att ögonen berättar så otroligt mycket. Ja det gör det. Mm. De, Det är det enda sättet du kan säga om någon person ljuger till exempel. Ja. Att ögonen berättar så mycket och det är där jag, jag analyserar hennes ögon och det är det som jag mår bra av för att jag vet att analysera mm. fram lyckan. Underbart. Tack snälla, Mika. Ja, vi ska ta en liten paus här på radio. Tusen ja. tack för ditt bidrag. Fortsätt och träna på att vara lycklig. Ja, förstås. Hej då, hej tack, hej. Jag fick avbryta det lite snabbt, men jag såg på klockan här att vi ska ha nyheter du lyssnar på Radio 1. Och eh, ända fram till klockan 12 idag tänker jag prata med dig om vad du kan göra. Ni hörde mycket, ni hörde Lärde här innan för att rikta in ditt liv mot mer lycka. Att känna sig lycklig är oerhört viktigt. Fundera på det i pausen, så kommer här. Eva Russ, välkommen tillbaka. Idag pratar jag lyckta med dig. Lycka, vad säger jag? lycka med dig heter den. Lycka. Vad kan du göra för att rikta in ditt liv mot mer lycka? Ja, utlösande händelse. Exempel på det för att du ska känna dig lycklig kan vara att du accepterar andra människor. Att du känner tillhörighet med någon person eller en grupp. Och att du har daglig kontakt med människor som älskar dig och som tycker om dig. Att du gör saker tillsammans med andra människor som ger och känslor i kroppen. Eller att du har lyckats med någon viktig uppgift. Att känna sig accepterad är också oerhört viktigt. Det är många som ringer idag faktiskt. Det verkar vara ett ämne som var viktigt att prata om. Jag ska prata med ett Olle en liten stund. Hallå Olle. Hej på dig du. Hej, välkommen till mitt program. Ja, lycka för mig först och främst. Det är, ja, det tror jag kan vara för andra också. var man är singel eller har ett förhållande det är att vakna upp på morgonen och veta att man har eh, vaknat och lever en dag till. Det är mm. en stor lycka. Och sen om man är, har ett förhållande, ja, vaknar tillsammans och ser att eh, ens partner också har vaknat och man kan stiga upp och eh, förbereda dagen, heta frukost och sådär. Mm. Och lycka för mig överhuvudtaget. Mitt äktenskap är ett, en jättelycka. Vad härligt. Så att du, ja, har, du, du går omkring med ett litet leende på läpparna dygnet runt då, nästan, eller? Jag kan bli sur och, och ibland kan jag faktiskt känna mig misslyckad. Men då har jag lärt mig att tänka så här, eller inte känna mig misslyckad gjort något som har blivit galet har blivit fel, eller har eller fel. Som känns misslyckad. Men då har jag börjat tänka så här, att Ett misslyckande är egentligen inte ett misslyckande. Vet du vad det är för mig? Det kanske är så för andra också. Det är vägen till nästa lyckande. Mm, att det är en inlärning. Att även misslyckande eller mindre bra händelser kan man använda sig av, ja. Ja, just det. Framförallt att det. inte göra samma sak en gång till, eller Ja, eller vägen till din nästa framgång. Ja. Ja. Det är, det är så jag, intalar jag mig själv och det var jag bra utav. Ja! Oh! Bra, underbart ja. Olle. Tack så jättemycket var... för ditt bidrag. Tack ska du ha. Hej då. Hej, ja, hej, hej, hej. hej. Eh, Vi ska höra Knut har väntat länge. Vi ska höra med dig Knut vad du tycker du kan ja. göra för att rikta in livet mot lycka. Välkommen. Jo, ja, det är så här. Eftersom jag är 72 år från frågskild och då uppfattar jag, jag jag kan inte hitta någonting och rikta in livet mot någon lycka Delvis därför att jag har sådana smärtor i, i och fetter så jag kan inte gå några längre och jag, jag kan gå till butiken och en halv kilometer och sen när jag ska gå hem så gör det sig förbarnat ont så jag mm. Och jag har tanke ja, Jag har ingen kontakt med någon speciell person annat än att har nått ens sporadiskt Känner du lyckan ja. när du lyssnar på Radio 1 då? För jag tror att radio 1 hjälper många människor som känner sig ensamma att känna sig mindre ensamma och mindre olyckliga? Ja, alltså fördelen med det är att jag tycker det är jättejobbigt att vara ensam. och ensam om du när jag lyssnar på radio 1 som jag har röster. Så klart att jag känner mig mindre ensam. Så det kan bidra till att du känner dig mindre ensam och olycklig i alla fall. Ja, no har, du ja, några, har du några vänner du kan relatera till knut som du kan ringa? Ja, jo, jag har en så som jag kan ringa mm. Och då tycker jag att när du känner dig olycklig då tycker jag att du ska, och det gäller inte bara dig utan andra som lyssnar, då ringer du upp din vän och begär att ja. din vän lyssnar på dig, för vi behöver stå i relation, vi behöver kontakt med andra människor speciellt ja. när vi känner oss mindre lyckliga eller olyckliga. Jo. Och, och då ska tack... ni inte prata olycka, utan då ska ni prata om roliga saker. Ja, jo, just det. Nej, men ibland kan jag känna ungefär så här, att nu är det bara transportsdäckan mm. på det döden och just... mm, Jag förstår vad du menar. Och så kan man tänka ibland. Men det är fortfarande viktigt då att man ger akt på att man tänker så ibland. Så kan jag tänka ibland. Men det gynnar inte mig just nu. Utan jag måste kunna få leva i nuet. Jag, menar, jag tänker kan du öppna fönstret kan du titta på solen som tittar fram idag eller i alla fall att det är ljust ja. ute kan ja. du se lyckan i när fåglar och djur rör sig utanför ditt fönster va? Så Man kan finna ja. lyckan i saker också, det är någonting man får träna ja. sig på lite, ja Jo, det har du väl helt rätt i men mm. det är Så förlorar jag på något sätt förmågan att mm. känna fred i någonting. Mm, det förstår jag, och det är mänskligt. Men det är där jag i alla fall vill slå ett slag för dagens ämne, vad vi kan rikta, lycka, hur vi kan rikta livet emot lycka igen. Att det är viktigt att vi ger akt på att vi inte riktar åt fel håll, åt för, för mycket misslyckanden eller olycka istället. Nej, men jag råkar ut till så mycket jävelskap nu mm. till exempel. Jag har haft en god man för länge sedan. Mm kommer han med en indrivning att ge på 10 000 som jag ska betala. Mm. Ja, det, det är ju inte någon lyckosam situation, det kan jag hålla verkligen med om. Ja, och så är det någon korkad läkare som på grund av att jag hade missat några återbesök och kommit dit och varit helt outrädd och kanske inte var helt koncentrerad. Mm. Då hade hon skrivit i dåvarande regverket att jag är ledd av bönande demens. Mm. Mm. Det vi, vi kan ett... inte ta hela din sjukdomshistoria nej, nej. Idag jag vet, vi pratas vid förut om det ursäkta Knut men ja. vad jag tycker du ska göra för att nu börjar du radda upp alla misslyckanden och det ja. jag vill jag be dig träna på i helgen nu får du en hemuppgift av mig Knut och det ja. är att öva dig på att ge akt när dina tankar börjar glida in på alla djävulstyg som du tyvärr då är med om och som kanske många känner igen sig i ja, just det där att jag börjar tänka katastrof ja. och då gäller att ge akt på och säga, nej nu, nu håller jag på för nu börjar du få mig att glida in på olyckliga tankar och känslor och händelser med, Tränar på att säga nej men det här är inte bra för mig det här gynnar nej. inte mig, nu nej. måste jag tänka på det här istället. så öva på det, övning ger färdighet Knut, så får vi ja. höras efter helgen pröva lite med vän, pröva ja. Ja. toppen, ha det bra så länge tack för att du ringde in, tack för att du lyssnade på oss hej då, stor kram till dig, hej då ja. Hej ni det är dags för en liten paus till att lyssna på Radio 1. Jag heter Eva Russ och dagens ämne ända fram till klockan tolv i mitt program handlar om lycka. Vad kan du göra för att rikta in ditt liv mot mer lycka? Fundera på det i pausen så kommer här och sen kan du ringa in till våran sluss och prata med en ämne. Och jag vill alltså veta vad du kan göra. Vi vill att vi ska hjälpa varandra idag så vi kan få en välla massa tips på vad vi kan göra för att känna oss mer lyckliga. Nummer till Radio 1 är 0211 12 13 Radio. Radio Eva Rus. Varmt välkommen tillbaka Idag pratar jag med dig om Vad du kan göra i ditt liv För att rikta in det mot mer lycka Så att du känner det bubblande inom bords, känner dig glad, vill hoppa upp och ner, kanske krama sig själv och kanske krama, eller krama dig själv, kanske krama andra. Och det är någonting som en lyssnare, en tjej som heter Hanna, inte gjorde till att börja med. Jag ska läsa upp hennes mail. Det är ett väldigt fint och lärorikt mejl om lycka. Det står så här. Hej Eva, jag är en iransk tjej. Kom till Sverige 1989 genom att gifta mig då jag bara var 18 år gammal. Jag kände mig alltid ensam då fast jag var gift. Jag tyckte synd om mig själv och jag tyckte att han var upptagen med sin karriär. Vi skilde oss och mina föräldrar var mot min skilsmässa eftersom de var oroliga över mig att hur skulle jag klara mig ensam i Sverige. Jag, skriver Hanna, kände mig jätte olycklig då men fortsätter Hanna idag är jag ingenjör och bor i en jättefin lägenhet inne i centrala Stockholm och är frisk och lycklig jag menar skriver Hanna att de flesta folk känner sig olyckliga då man väntar på att andra ska vara där för att hjälpa dem man måste själv ta sig i kragen och dra, dra sig ut från den olyckliga världen Jag, skriver Anna, Hanna avslutningsvis, har inga släktingar i Sverige. Men jag har bestämt mig för att ta hand om mig själv, Hanna, och vara lycklig. Jag är singel, men jag tänker inte vara singel hela mitt liv för att idag har jag det bra tack så jättemycket för det eh, mejlet det tror jag gör ganska stor skillnad för alla som vill prata kring detta eh, nu ska jag prata med en trogen det är många trogna radiolyssende här eh, jag ska prata med Ingvar en kortis. hallå Ingvar, hallå på dig. Ja. hur står det till? jo då hör du, det är fint här mm. jag tänkte berätta en del saker som är plus och minus för mig här va? Mm, vi vill höra plussen för vi ska prata om vad man kan göra för att rikta in livet mot lycka, jag vill inte höra några minus just det, ja. mm. jo jag... Jag ska bara ta om de, de minusgrejerna jag har. Jag har sexuella problem, alltså här. Jag kan inte ägna mig åt det sexuella tyvärr. Alltså, mm. va? Det går inte att göra någonting åt det. Så och det har med ålder och läckat. sjukdom att göra kan man säga, eller? Ja? Ja, visst förstår det. Sen har jag lite fysiska problem. Men i övrigt så har jag väldigt mycket positivt, alltså. Här, mm. Va? Mm. Allt, allt jag är ja, hygligt. Uh, fysiskt kan jag göra saker och ting men jag orkar inte så mycket alltså va mm. jag Vad bor... gör dig lycklig idag? Du är ju 85 år ung kan man säga Just det, mm. är snart 86 här, mm. va? Jag, jag bor bra mm. har en väldigt fin familj en, en stor familj som växer upp runt omkring på alla håll mm. Jag har Radio 1 alltså. Mm. Det, är, det är tre stycken som jag, jag umgås med och pratar väldigt mycket med helt enkelt. Va? Gjorde det dig lycklig att lyssna på Radio 1? Ja visst tror mm. jag. Men sen har jag en massa gamla samfund och grejer som jag tyvärr inte orkar med att jobba med utan jag måste släppa dem. Mm. Men det är inte så mycket att göra med det. Mm. Däremot så är jag väldigt intresserad av olika saker att skriva och att läsa. Jag läser förskräckligt mycket böcker utav alla de slag mm. här. Du är en, en typisk dag då, om du skulle vakna mindre lycklig, vad kan du göra för att göra dig själv lycklig vid 85 års ålder, Ingvar? Vad jag kan göra? Ja, för det tror jag många lyssnare jo, behöver få jag, höra med din livsvisdom om du förstår jo, mig rätt. jag läser tidningen mm. ordentligt på morgonen. Det där alltså. brukar ju oftast vara negativa nyheter, oftast, eller? Ja, nej. nej men det, det, det jag kan göra det är att, att jag läser tidning väldigt positivt. Alltså. Jag följer med på börsen va? Mm. väldigt mycket vad som händer där. Att det är förskräckligt mycket som sker just på det området. Blir man där. glad av det eller blir man lycklig av det? Ja. Fast man kan bli olycklig om sina rasar också, eller hur? Det, det blir både, det både plus och <laughs> det minus på det. Så ja. Vad gör du med då en dag för att kunna göra dig själv lycklig? Jo, frimärken håller jag på med. Mm. Jag träffar mycket folk alltså här. Mm. Ja, i, i, du är social, i... du relaterar kan man säga. Ja, just det, du sitter inte, min... du är ju egentligen sedan tio år tillbaka- men du sitter ju inte hemma och ugglar själv liksom. Nej, min, min, min broder var här alltså. Och idag så ska min, min yngsta dotter komma hit också. Så ska vi prata om en hel del alltså. Ja, vad trevligt. Jag, ja. jag träffar mycket folk alltså mm. här va? Jag, jag går ut på promenader helt enkelt- mm jag går bara en kort sträcka det är för att jag orkar inte längre Nej. Det här, men det är väl jättebra att kämpa på på det sättet och då blir man oh. glad när man kommer utanför sin lägenhet Ingvar eller hur och oh, oh, ser ja, folk det, och ja. Ja, jag har ett antal negativa saker som jag har berättat till om tidigare mm. och sen har jag ett antal positiva som jag har berättat till <gå> ja. här om här. Mm. Så det gör alltså att jag har ett väldigt stort umgänge med folk och så vidare här, va? Mm. Och det så. gäller att kunna fokusera, det det som Monte Python sa, always look on the bright side of life, eller hur? Jag, jag ser så vad, vad, vad är alternativet? Du ska ja. tacka Ingvar, tack så jättemycket ja. och tack för att du fortsätter att lyssna på Radio och på mig speciellt. tack så mycket. Trevlig ja. hälsa länge, hejdå! Hej. hej. Ja, hörrni, nu ska jag prata lycka med Martin tror jag också är en gammal gammal Radio 1 -lyssnare. stämmer det Martin? hej ja. Hej Martin tack för kanelbullarna hej. en gång Ja. Vad det var fantastiska du... buller du kom hit på kanelbullens dag den 4 oktober de räckte väl i flera dagar den ja, den vi har åt, åt upp de här alltså, det är aldrig, all... du försörjde nog hela MTG-radion med dina kanelbullar <laughs> <laughs> det gjorde oss lyckliga Martin ja vad bra ja, vad bra mm. Eh, lycka du mm. det är ju en viktig ingrediens i ens liv och eh, jag som alla Tona Radio 1-lyssnare vet att jag har ju den här ännu mm, jag ska säga eh, att jag börjar ibland ringa till dig och sjunga i ditt program mm. så jag kan väl säga att sång för mig och jag tror att det är ganska många i vårt vackra land som sjunger för att må bra Så ett litet tips till er som har ringt in idag till vackra härliga Eva och sagt att de inte känner sig så glada och tycker att livet är bara pest och att man känner sig inte sedd och bortglömd och allting. Och är det så att man kan, alla kan ju sjunga som den vackra Karolina Mugglas brukar mm, säga Eva, mm. eller hur? Ja hon har väl alla, med sin mamma va, alla kan sjunga. Kör eller för något sånt ja, ja. Och jag, jag måste faktiskt säga som en liten tips i alla. att Även om ni inte tycker att ni sjunger bra så sjunger ni bra. Mm. Så är det så att man känner sig lite ensam så, och, och har möjligheten framförallt. För att alla har ju inte möjligheten att ta sig utanför sin lägenhet. Mm. Men de som har det, vad jag tror förstår ju att musik... Och föra in i allas liv. Oh ja, det är endorfinutlösare av något, ja. absolut. Och, och, och det och ändrar känslor också. Mm. Ja, visst är det det du som är terapeut. Oh ja. alltså, det är ju till och med terapi finns oh i ja. Musikterapi. Ja. Ja. Mm. Så därför känner jag att jag kan berätta för någonting som du frågar kanske mig vad jag gör för att själv bli mm. lycklig. Ja. Jag har gjort någonting de senaste två-tre månaderna här- som har fått mig att helt bli överlycklig, va? Ja, då. Jag går till äldreboende i Stockholm- och ordnar sångstunder med de boende. Ja, minns han. Och du anar inte vad det gör mig lycklig- att få se dessa härliga kvinnor och män- Som har byggt detta landet. Som då känner sig inte sädda och bortglömda. Mm. Och plötsligt så brister de ut i Kalle Schevens vals. Ja. Och jag tycker jag om att sjunga. Men du anar inte. Vi har alltså riktiga skulle på boenden. Mm. <laughs> så de brister ju ut förstår och tar över ja, hela sångstunden. Ja. Och jag, jag då äntligen håller käften. Gör du detta då, ideellt då Martin över. eller? Ja, jag ringde faktiskt till ett äldreboende här ute i Vällingby, där jag mm. som heter Tulnet. Och mm. där började det. För att... sedan det var ju där så började de ringa runt och säga att du, den här killen Mattias Sundin, han är känd från Radio 1. Så mm. tack Eva. Mm. De har till och med hört mig på äldreboenden. Vad mm. ja. men, men sånt där gör jag. Så det, det är du... någonting du gör för att rikta in andras liv mot lycka samtidigt som du blir lycklig själv kan man säga om man sammanfattar, ja, jag... eller hur? Jag är ju som dig Eva. Ja. Man sätter sig själv kanske lite på sista plats. För mm. man är så mån om de som är runt omkring. Ja. Men okej, okay, jag erkänner mm. till alla lyssnare- det självklart ger mig en enorm glädje då mm. när jag får vara tyst lite grann, och tantorna av farbröderna brisserar ut och sen när jag går därifrån så vill de inte sluta sjunga. Nej, precis. Och då har du ändrat deras interna själsliga tillstånd. Underbart, ja. Martin. Tack så jättemycket för den berättelsen. För att Jag fick säga det här till alla äldreboenden. Ni är underbara ni som jobbar med mm. våra äldre. Och jag vill också avsluta säga att jag är adopterad. Mm. Jag älskar att vara svensk. Det gör mig lycklig. Så tack kära Sverige för att jag får vara en del av det här landet. Mm, tack snälla. Tack för att du ringde in. Tack för att du finns ja. Martin. Trevlig helg. Ja, hej då. hej länge. Hej. hej. Jag kan berätta för dig Martin och alla andra också att förra helgen kände jag mig extra lycklig. Då skulle jag självvalt vara barnvakt åt mitt äldsta barnbarn som är fyra och ett halvt nu. Och då fick jag plötsligt vika i affären och han blir lite bortsänd sedan han kommer till mig. Jag är mormor. Och då, så plötsligt så fick jag bara... Mary Poppins i huvudet. För jag minns när jag var liten flicka hur jag blev lycklig av alla sångerna och den här historien med just Mary Poppins. Alltså det bara dök upp inne i mataffären så jag gick iväg med mitt barnbarn och köpte, Kostar inte många kronor, 99 kronor tror jag, en DVD med Mary Poppins. Och jag och mitt lilla barnbarn Vi ägnade i princip hela helgen åt att sjunga alla de här Mary Poppins-sångerna. Jag tog fram en gammal hatt, jag tog fram ett gammalt paraply och så lekte jag att jag var Mary Poppins och så lekte mitt lilla barnbarn att han än som var James eller att han än som var pappan där eller Bert eller Bart som han hette som var spelare, Dick van Dyke. Och den där musiken apropå det Martin sa med Mary Poppins... Den har hört sen att mitt lilla barnbarn har gått och nynnat. Eh, det här med eh, lite socker robotten Så går medicinen ner och sådär. Och det gjorde honom glad med. Och det gjorde mig så glad. Så den helgen, förra helgen när vi lekte Mary Poppins. Det kom jag sällan att klämma Det var faktiskt jätteroligt. Jag vet inte, det var någon slags lyckotanke. Sen förr som dyker upp i mitt huvud. Och det är någonting ni kan göra, ni som lyssnar. Att gå och hyra en film... Eh, Gå till biblioteket och fråga någon om ni kan få tips på någon bok som skapar lycka, som man blir glad och varm av, så att du får fram de här lyckokänslorna. Eh, eh. Gör någonting roligt för dig själv, skäm bort dig, som sagt, det behöver inte vara kostsamt. Det Martin gör är ju fantastiskt, men som sagt, en film, en bok, musik kan förändra känslorna oerhört mycket. Eh, det är många som ringer, numret är, jag kan ändå rapportera det, det är 0200 11 13. Jag pratar alltså om lycka idag, vad kan du göra för att rikta in ditt liv mot mer lycka? Nu ska jag höra med Lennart vad han har för tips. Hallå Lennart, välkommen! Hallå? Hej Lennart, välkommen till mitt program. Ja, tack du. Jag sa just det. Vad kan du göra lite kort här? För vi ska strax ha en paus för att rikta ja, in ditt liv mot mer lycka. Det är alltså... Det, för, att man ska känna sig lycklig. Det är, för, det är något som heter hälsan mm. Alltså att man ska vara aktsam om sin hälsa och uppskatta att man är frisk. Okej. Okay. För mm. Mm. att, som det heter... Varje plåga har sitt eget skriv, blott, blott hälsan tiger still. Mm. Och sen att man kommer till fred med sig själv. Jag tror att självkännedom är en viktig bit på vägen mm. till att känna harmoni. Det är ju lika med lycka. Mm. Och, men att komma till den insikten, det kan ju vara svårt va? För att vi blir distraherade utan så mycket. Mm. Men sen tänker jag på en annan sak med att många människor inbillar sig då att lyckan sitter i egodelar. Mm. Istället för att vi har... Harmoni och trivsel, vi borde heller mäta standard i trivsel och harmoni va? Mm. För att en, enligt gängse funderingar alltså, eller värderingar skulle jag knappt funnits någon lycklig människa kring sekelskiftet eh, 1900. Men jag kan ju med tusan på att människorna var inte mindre mer, eller mindre harmoniska eller mer harmoniska än vad de är idag Och vår tid märks utav stress och sjukdomar och det är ju livet odregligt. Ja, här. och det blir vi olycklig av. Du att vi måste ta en liten med självkännedom och att uppskatta ja, lyckan i att man sköter sig själv. Precis, med. att man sköter sig själv och att man ser till och, och, att man har, har hälsan i behåll. Det ja, håller jag verkligen med om faktiskt. Och ju någonting om att mm. man kan gärna tralla och sjunga. Jag tror att jag på sig en kupletter, vet du ja. va? Och sjunger med och det, då får man lite endorfiner. Ja. Som jag och, när jag skänkte Poppins med du, mitt barnbarn. Är med <laughs> där är de här gamla kuppheterna från ja. 50- och 60-talet ja. och då brukar jag träna med i för det liksom speglar den tidsepoken. Va? Och ja. det som jag du, associer precis, du associerar det. Underbart. Det får vi uppmana lyssnarna till. Er. Ha en trevlig ja, Tack för att du ringde in och berättade. Och det var väldigt starkt av Martin att ställa upp för de äldre. Det ska ha stort tack för och det borde vi fler göra mer än vad vi gör. Mm. Och vi ska inte knuffa undan och diskriminera de äldre det riktigt Nej. gamla som Martin är Tryck. du har ju byggt upp det här verkligen, landet och du ska ha en god dag ja, tack tillsammans, hej, hej. Hej, hej, hej, hej, hej ja hörrni det är dags för en nyhetsuppdatering du lyssnar på Radio 1, jag heter Eva Rus, och eh, du kan faktiskt också ringa nu i pausen så kommer det här numret in till mig här på Radio 1 är 0200 11 13 0200 13 du kan också mejla till mig Eva Radio 1 snabelagmail.com och tala om vad du just du gör för att rikta in ditt liv mot mer lycka. Radio L. Det är jag, det och du är varmt välkommen tillbaka. Idag pratar jag lycka med dig. Vad kan du göra för att rikta in ditt liv mot mer lycka? Det är viktigt för oss människor att vi förstår att vi faktiskt kan bli våra egna lyckogörare Om vi tränar oss på att förstå vad det är för känslor som dyker upp i kroppen. Och att vi också kan träna oss på att minska frekvensen av ickvård önskade känslor, alltså olyckliga känslor. Det är någonting man kan träna sig på. Man kan träna sin känslomässiga sårbarhet och man kan minska sin sårbarhet gentemot detta med känslor. Alla känslor vi har, vare sig de är lyckliga eller olyckliga, och där finns det ju en väldig massa grader, chateringar, förbereder dig och mig för handling. Känslor är åtgärdsprogram som kommer förbereda dig och mig för att göra vissa saker som är bra för oss om vi har lyckliga känslor eller göra saker som är mindre bra för oss om vi har det som är den raka motsatsen kan man väl säga även fast allting inte är svartvitt, olyckliga känslor eh, en som tycker att, man, att det finns samma sida av myntet det är Joakim som har mejlat mig, han skriver så här Hej Eva, för att kunna känna lycka måste man väl kunna känna olycka också, frågetecken För mig skriver Joakim kan lycka vara, vara något så enkelt som att när jag äter en superstark chili parentes habanero eller naga jolock väntar uttalar jolocka först kommer citat olyckan med smärta i mun och mage. Det känns skriver Joakim som om man har glödande kol i munnen. Man tror nästan att det har bränt hål i magsäcken. Jag ångrar mig nästan varje gång. När den känslan börjar släppa efter cirka tio minuter då känner jag en oerhörd lycka och eufori. Det känns som att ha varit instängd i mörk garderob länge och äntligen blir man utsläpp hälsningar, Joakim. Ja, det var en intressant beskrivning av eh, olycka och lycka. Eh, jag vet inte om jag håller med om det, men jag tycker det var en intressant beskrivning. Känslor är ju någonting som vi behöver ha eftersom det handlar om åtgärdsprogram. Men det är också viktigt att vi människor lär oss att förstå att det är inte bara så att vi kan vakna upp en morgon och säga, jag känner mig så här och jag kan inte göra någonting åt det. utan Du kan faktiskt bli din egen lyckasmed, i alla fall vad det gäller hur du vill känna dig. För lyckor eller känslor har att göra med hur du tänker, värderar, tolkar, ser på verkligheten på. Det finns ju alltid två olika sidor av verkligheten. Och då tänker jag, jag nämnde det nyss men jag kan säga det en gång till- Den här scenen i Monty Pythons cirkus, det känner du säkert till. De här engelska komikerna som har funnits i en 40-år minst. Där de har en av sina serier, Jesus uppspika på korset. Och så går de omkring och sjunger där och säger att du ska alltid tänka på de lyckliga stunderna i livet. Always, eller lyckliga, lyckliga sidor, all, Titta alltid på de lyckliga sidorna av livet. Och det kan man faktiskt göra, man kan säga att man kan se på en sak på ett sätt men man kan också beskriva den på ett annat sätt och en forskare en vetenskapsman som jag kan eh, som, som jag tycker är helt fantastisk som jag har tappat bort namnet på just nu det ska jag komma på sen han har ju beskrivit det här att vikten av att kunna attribuera alltså att vi tillskriver Och själva lycka eller olycka spelar väldigt stor roll för vårt psykiska välmående. Nu ska jag prata med Lisa om vad hon tycker att lycka är. Välkommen Lisa. Nej, nu hade Lisa lagt på. Okej, okay, då får du ta och ringa en gång till. För att det här med lycka är värdefullt. Jag har fått ett mejl kring det här. Det står så här. Bra, det är från Käll. Det står så här. Tipsar om boken. Citat, Lyck en handbok i konsten att leva- Den är skriven, skriver käll av Dalai Lama och Howard C. Cutler med C. Jag läste den skriver käll för många år sedan och minns den som en tankeställare. Skriven av Howard C. Cutler, men i samarbete samtal med Dalai Lama. Tack käll, du, den boken har jag faktiskt hemma. Och den kan man faktiskt också få tag på i form av pocket numera. Det kanske skulle vara en lyckoinvestering för dig som lyssnar att få det boktipset, alltså lyckas en handbok i konsten att leva Dalai Lama är ju en av världens mest kända buddhistmunkar kan man säga som verkligen har bidragit till eh, med meditation och med att lugna ner starka känslor till att hjälpa människor alltså, alltså verkligen försöka se livet på den ljusa sidan nu ska vi se vem det är som finns på tråden här på radiet hallå vem är där hallå hallå Hej, välkommen till Eva Russen Vem pratar jag med? Lisa. Hej Lisa. Du försvann men du kom tillbaka. Ja. Bra, välkommen. Ja, tack. Eh, vad, vad lycka är för mig? Vad du kan det... göra för att rikta in ditt team mot lycka är det vad det handlar om. Jo, just det. Och det faktiskt, trots alla allt jävelskap man har fått vara med om, allting det här, mm. så måste man faktiskt se hur världen är skapad. Mm. Det, det, man måste ju öppna ögonen man måste vara glad för att man har fått ett liv, mm. att man får vara med i den här epoken, man får vara med ett helt så länge man får leva va, mm. och då måste man ju kunna se de här små sakerna också då rinner lite på vad Lennart ringde in med innan förra pausen, där man självkännedom och hälsa och ja, att vakna upp och vara glad och vara tacksam på något sätt Jo, men samtidigt så måste man också tänka så här. De på andra sidan, på andra sidan jorden, mm. klotet, de i Afrika, de, de får aldrig se det här. Mm. Och då tänker man, samtidigt som man tycker synd om dem, så blir man på något sätt... Man får, jag vet inte, man får empati. Det är precis som att de ger en empati. Känslor. Mm. Därför att man vill ta hit dem, man vill att de ska få se, de ska få andas ordentligt, de ska få slippa vara rädda, de ska få... För hur rädda vi än kan vara för olika saker, Bara vi vet ingenting vad som ska hända oss eller någonting va. Mm. Man har ångest, man har allt det där. Så på något sätt så är det ingenting om man jämför med dem utanför som har ännu jävla med krig och allting va. Mm. Och just det jo, hjälper det. Gör du på det sättet då, Lisa? Hur gör du för att riktigt in ja, ditt liv mot mer lycka? Jo, men jag ser ju så. Det kan vara jävligt i livet. Men det är, tar mig fasiken än de som har det värre. Mm. Mm. Och jag ska vara nöjd med det jag har. jag har. Jag är nöjd med det jag ser. Jag ser de små sakerna i det stora hela, va? Mm. Jag, jag, jag gör det för att jag, jag känner... Jag har inte tid längre liksom att bry mig om... Vad andra tycker, vad andra hur jag ska vara Hur jag ska göra hur, mm. hur, alltså, det, det, det, det existerar inte Det som Lama säger Man måste någonstans Man ska utvecklas Man ska komma framåt i livet mm. Livet är inte till för att man ska stå och stampa på samma sätt Man ska kunna se så mycket Man ska kunna nyttja livet Precis som livet nyttjar mig mm. Mm. Det, det, det, det är det som gör mig lycklig Se de små sakerna, till exempel stressade mamma med, med ungar i barnvagnarna mm. och så kan man sitta på bussen och mamma sitter med mobilen och tar bort mobilen då. Ja, de sitter där och ja. funderar på vad de ska ha till middag det. Så sitter man bara och blinkar till det där lilla barnet ja. och så får man ett lyende. Ja. Då känner man, jag har sett det lilla barnet som ingen ser mm. på bussen. Va? Det är de där stunderna som jag, jag får tårare ögonen. Jag känner mm. det här Och ja, Då känner du dig lycklig då känner du dig lycklig. Tusen tack för dina ja. råd Lisa. Tack för att du lyssnar på radio. 1. Vi ska ta en liten paus här. Bara fortsätt gärna ja. lyssna. Tack sårå. Hej. Hej. Ja, ja hörni, jag pratar med dig om vad du kan göra för att rikta in ditt liv mot mer lycka. Sätt dig ner och blunda en stund över pausen så kommer här och fundera på det. Vad kan du göra idag för att rikta in ditt liv mot mer lycka? Du kan också efter att ha blundat efter pausen ringa in och numret här på radioet är 0200 11 12 13. Radio 1. Eva Rus. Välkommen tillbaka. Jag pratar idag med dig om vad du kan göra för att rikta in ditt liv mot mer lycka. Det är många som har ringt Lisa, in innan pausen. Och pratade just om att kunna fånga de små sakerna tillvaron så att man får tårar ögonen. Jag famnade i luften efter ett namn på en vetenskapsman som har forskat kring någonting i USA, då, kring attributionsteorin. Alltså vad vi tillskriver oss själva, att vi kan alltså styra vårt immunförsvar, vår hälsa, vår lycka, eller olycka åt olika håll beroende på vad vi tillskriver, det som sker i livet. Och han heter Seligman, jag hittade inte hans han i mitt huvud just då. Jag har fått ett mejl från någon som kallar sig för A, det står så här... Hej Eva, jag har lärt mig att uppskatta de små sakerna som livet bjuder. Det kan vara att njuta av en varm dusch, lyxan att kunna torka av sig med en mjuk handduk, lukten av nygräddat bröd, att få en dialog med någon på stan, att känna kolsyran stänka mot min näsa när jag dricker läsk, Att höra på låtar som ger mig roliga minnen, att dansa med min son, att få honom att skratta. När han somnar på mitt bröst är också den känslan oslagbar. Vi är omringade, skriver A, av dessa små vardagsmirakel. Vi måste bara se dem och uppskatta dem. Dina kloka ord är också lycka, Eva. Att du delar din kunskap och vi får känna oss hörda och mindre ensamma gör oss lyssnare också lyckliga. Må gott. Tack så mycket för de fina råden och de fina orden. av. Tack ska du ha. Nu ska vi se vem det är som vill prata med mig här på Radio 1. Hallå, vem finns på tråden? Hej, det här är Anna. Hej, nej, hej. Välkommen. Hej, tack. Uh, jo, Eva, uh, jag har tänkt över det här att förmågan att uppleva och känna en lycka. Mm. Att det har lärt sig, att man har blivit lärt som barn, identifiera känslorna och framför allt lycka, att få bekräftet både sorg och lycka. och, och du vet, liksom, Jag tror att det påverkar i ålder hur man kan nyta av lycka eller Oh ja, det, det är ju det som Seligman säger, den vetenskapsmannen som jag eh, nämnde nyss, nämligen den att men det, det blir en attribution, det är alltså vad man tillskriver saker och ting och man kan träna som barn, tyvärr kan många av oss göra det att vi lär oss att tillskriva oss misslyckanden istället för lyck lyckosamma saker, men det är en träningssak menar han och även jag att vi måste bli observanta på hur vi tänker och vad vi säger till oss själva. Precis. Hur är det med men, dig då? Vad har du lärt dig, på, lärt dig om lycka sedan du var liten? Eh, jag har aldrig upplevt den där, eller jag vet inte, det finns ingen stora och liten lycka, men i alla, alla fall känslan. Eh, jag har vuxit upp i kring, krig runt omkring. Mm. Och, eh, jag tror att man hamnar i en sån här vannmakt, eh, status eller eh, ställning, så det är jättesvårt att ta sig ur. Mm. Det är att, att inte känna sig som offer eller inte uppleva vannmakt. Det är en mm. jätteviktig grej för att kunna också uppleva lycka. Har du tränat äh, dig på det själv då, utifrån de omständigheter du har varit utsatt för? Det, det har inte funnits utrymme. Alltså, Men idag tänker jag? Idag när jag sitter tillbaka då ser jag att det är ju svårt arbete. Det är ett arbete livet ut kan jag säga. Att uh, kunna lära mig att uh, också var lycklig utan att ha dålig samvete för mm. att eh, jag finns i relativt trygg land eh, med intressen av anhöriga och att eh, ja, så, så det är jättesvårt liksom jag har med mig det bagaget av olycka därifrån men jag har fortfarande nu tag, inte tagit till mig det här tryggheten och lyckan som kan Sverige erbjuda och mm. samtidigt ser jag att släktingarna har gått vidare det är på ett sätt de lever mer i nuet mm. än jag för att jag aldrig landet landat när det var i elände. Och... Mm. Men då kanske du skulle träna lite ja. mindfulness. Det handlar ju om att leva i nuet mer- och försöka mota bort de här, det som en gång var. Jag har all respekt för hur det kan påverka och genomsyra hela ens psyke. Men det låter som att du skulle behöva rikta dina tankar mer- mot nuet och lyckan idag, eller hur? Ja, mm. precis. Och sen det är också kvaliteten på lycka eller lyckligt liv. Jag känner mig lite ambivalens där också i och med att jag har kunnat känna lycka med släktingar över att sitta och äta över ähm, maten eller bara att grannan kommer förbi eller kusinen. Liksom. Just det där sådana sociala... Interaktionen mm. kan ge näring för själen. Och ja. Det kanske har varit lite men jag har inte vetat om det. Uh, Medan jag sitter här och jag har alla elektroniska uh, varor och så här, så, men jag inte känner just den där interaktionen, ja. den där interaktionen som jag kände. Så det är lite kan du göra någonting åt det då för att få den här interaktionen med vänner och släktingar tillbaka? Om, vad sa du? Kan du vad sa? Göra, göra någonting åt det så att du kan få igång den här interaktionen mellan dina vänner och släktingar igen? Ja. Som gjorde dig lycklig? Jo, det, det gör jag. Visst, det gör jag. Mm. Uh, ja. uh, jag försöker träna in mig på det och så. Bra, bra. Då är det på god väg. Det är ja. precis det. Jag menar, att man, man är tvungen att göra. Man måste träna sig på att uh, rikta in livet mot mer lycka än olycka. ja Och en sak, jag, jag tror att jag missförstått den man som ringde, men det är så att vi behöver inte se ett land lidande eller någon som är olyckligare för att man ska känna tillfredsställelse med sig själv och bli lyckligare. Nej. Ett land, i, äh, det hunger eller inte samma ekonomiska status som Sverige. Liksom, man kan inte mäta livskvalitet just med sociala kapitalet har jag också kommit på. Det kanske är fel, men i mitt fall känner jag att man kan leva fattigare ekonomiskt men socialt liv. det där är viktigt mm. att just uh, ha människor runt omkring pengar är ju inte vägen till lycka det kan man ju se hos väldigt många människor som har avlidit som man trodde hade allting jag tänker på ja. många filmstjärnor Elvis Presley, Michael Jackson och så vidare va? Som liksom, pengar ja. är ju verkligen inte det som gör oss lyckliga utan det är ju helt andra saker faktiskt mm Så man kan dö rik men olycklig och jag är övertygad om att relationer är det som gör oss mest lyckliga i livet. Relationer till nära och kära, relationer till vänner och sen också att vi blir sedda och älskade och känner oss älskbara och älskade. Det är jätteviktigt för oss människor för att kunna producera lyck och känslor. Precis, med bra anknytning. Jag ja. det där som du nämner alltid. Ja, ja precis, så är det. Ja. Det är jätte, jätteviktigt. Mm. Okej, du ska jätte jättemycket tack för dina råd och dina betraktelser kring detta. Tack så hemskt mycket. Och tränare mer på det här att vara i nuet än i dået. Mm. mm. Det ska jag försöka. Gör det. Tack snälla. Hej då. Tackar, hej, hej. Hej. Ja, jag har fått ett mejl ifrån Madeleine. Det står så här. Jag vill bara tala om att jag tycker det är kärleken här i livet som verkligen ger lycka. Att kunna få dela sin lycka med någon är nog det finaste som finns. Och skriver Madeleine det får jag göra med min älskade pojkvän Mattias. Han gör mig så lycklig. Det var härligt det Madeleine att han gör dig lycklig och jag hoppas att, att du gör honom lycklig men inte ens, nu gör jag mig själv olycklig för jag har glömt att stänga av min ringsignal på telefonen jag pratar idag med lyck om Jag pratar om att utlösande händelser för att känna sig lycklig kan just vara det här att man får ta emot kärlek eller gillande eller känslor från andra människor att man känner att saker och ting i livet alltså livshändelser faktiskt blir bättre än man har tänkt sig att man har lyckats nå någonting i livet, lyckats övervinna någonting kan också leda till lycka Att man får mot eller får vara med om en underbar överraskning. Att man får det man vill ha. Och eh, när man känner sig lycklig så sker det väldigt massa biologiska förändringar in i kroppen. Eh, som leder till att man kan känna sig eh, pigg och glad och euforisk och energisk. och Man kan ju se på kroppsspråk på människor om de är lyckliga eller olyckliga också faktiskt. Man hör det på rösten, man ser det i ansiktet, lyckliga människor kan få svårt att stå still, de kanske hoppar upp och ner och kramar alla andra i hastigheten och beter sig lite barnsligt kanske till och med. Det finns många olika sätt man kan visa lycka på. Och eftereffekterna, alltså det som stannar kvar inom oss när vi har känt oss lyckliga, det är ju det att det kan faktiskt också leda till att du kan få mer positiva framtidsförväntningar på framtiden än tvärtom. Så en lyck Lyckosam stund eller en lyckosam händelse som du är med om nu eller i, i helgen som kommer här kan alltså om du vindlägger om att memorera den, att fånga den och tänka på den ofta så kan det faktiskt smitta av sig och ge det jag brukar kalla som tankesmitta och känslosmitta så att du alltså riktar dina förväntningar och föreställningar mot ännu mera lycka i framtiden. Så funkar vår hjärna och därför så är det viktigt att vi ger akt på vad vi tillskriver oss själva och andra, vad vi lägger märke till. Alltså det är enligt en god vetenskapsman, en selig man. Nu är det dags för mig att ta en liten paus. Du ska strax få höra en nyhetsuppdatering. Jag finns kvar här en halv till och jag heter Eva Russ. Du kan ringa in till mig här på Radio 1, frekvens 101,9. Och numret är 0200 13. Och fortsätta att delge dina erfarenheter och råd till alla våra lyssnare om vad man kan göra, vad du kan göra för att rikta in just ditt liv mot mer lycka. Radio 1 Eva Russ Välkommen tillbaka. Jag talar idag om lycka. Vad kan du göra för att rikta in ditt liv mot mer lycka? Och Vi ska klara för oss, du och jag, att vi kan vakna upp i morgonvitt eller nu i morse och vakna upp i två väldigt olika världar beroende på vad vi riktar våra tankar mot. För tankar och känslor samverkar och känslor blir till åtgärdsprogram- som leder till att du antingen närmar dig saker och ting- eller fjärmar dig saker och ting. Känslor som också är åtgärdsprogram, som alltså skapar våra beteende- kan också ljuga. Man kan till exempel känna sig ensam fast man inte är ensam. Man kan känna sig ful- oduglig, oäligsbar eller känna sig misslyckad fast man inte är det och om man då inte tränar sig på att identifiera vilka tankar och känslor man har och ifrågasätter och om de verkligen alltid stämmer, eller om de överhuvudtaget stämmer så är det ju faktiskt en ganska stor risk att känslorna som har producerats av tankarna blir till åtgärdsprogram Och man riktar sig, alltså man inrättar sina beteenden utifrån hur man känner sig. Jag kan till exempel ta ett exempel för snart tre år sedan, tre och ett halvt år sedan, när jag genomgick en, en smärtans separation så gick jag omkring en ganska lång stund och tyckte väldigt synd om mig själv. Och kände mig väldigt ensam tills jag kom på mig själv då. Jag behövde ingen annan terapeut än mig själv. Med att när jag satte mig tog fram en lista så papper och penna på hur många verkliga vänner, släktingar, barn, barnbarn barn jag verkligen har som verkligen brydde sig om mig både nu och då. Så fanns det verkligen inget fog för att jag skulle fortsätta att öva på det och känna mig olycklig och känna mig ensam. Jag fick bums sluta med det, och varje gång jag fick den här känslan av att jag kände mig ensam, så fick jag byta till ett annat tankespår. Det är alltså oerhört viktigt eftersom tankar och känslor triggar varandra, och ibland så kan. Våra, dina, mina känslor växer till orimliga och blir till osanna hjärnspöken. Så ge akt på dem, för känslor är åtgärdsprogram. Monica mejlat mig och behöver akut hjälp. Det står så här. Hej Eva. Måste få ett råd. Har lätt att få ångest. Oro, panikångest. Har mått halvspydigt ett år, men mår nu bättre. Då? och här kommer lyckan in ska jag säga, då det lägger jag till då skriver Monica, då har jag sagt upp mig från jobbet jobbar nu på timme men nu, sen i onsdags mår jag pyton jag känner mig yr, ostadig, darrig, spänd tvingar mig ut med hunden vet inte, skriver Monica, om det beror på att min man är på sjukhus och mår dåligt men det känns inte som det är det. Vad ska jag göra? Känns som det är bäst när jag sover. Kan inte laga mat, äter dåligt. Tack på förhand. Mm. Här är verkligen en akut rådgivning. Det var från Monica. Hoppas att du lyssnar nu. Du Monica, du har symptom. Du är en person som verkar vara lite sårbar, extra sårbar. Som kan trilla ner i oro, rädsla och panik lite lättare än vad kanske många andra kan göra du är inte unik på något sätt men du har lite enklare att hamna in i katastroftänk och eh, sen skriver du då att du tror inte att det beror på att din man sedan onsdags ligger på sjukhus och mår dåligt då skulle jag bara vilja säga det att där tror jag att du tänker fel jag tror att här har du en utlösande situation här har du en utlösande händelse eh, och klart som fasiken att du går omkring och oroar dig för att din man mår dåligt. Jag tycker inte du ska dra ett täcke över huvudet och gå och lägga dig. Jag tycker du ska ta reda på eh, vilka eh, bra saker läkarna kan säga just nu idag om din man- Vilka eventuella framsteg och det hoppas verkligen att han har gjort eller kan göra. Vad som ser bra ut på hans kurva. Eh, Förlita dig på vilka bra läkare du har. Och eh, vad jag tycker du ska göra istället för att sova. Det är att du ska sätta dig ner och bara försöka lugna ner dig. För det som du beskriver här Monica det är. När dina eh, hotssystem, som det kallas för, kan man kalla det för alarmsystem, hotssystem inom dig har dragat igång på full växel och får dig till att nästan knäja under den eh, olycka som ni har drabbats av genom att din man ligger på sjukhus. Jag tycker du ska ungås så mycket som möjligt med honom. Jag tycker du ska sätta dig vid hans säng och tala om för honom. Jag vet inte vad han har drabbats av eller om han är vid medvetande men jag tycker du ska sätta dig där. Och beskriva den lycka du har känt genom tiden du, ni har levt tillsammans. Och berätta om era lyckliga stunder för honom, för det är jag övertygad om kan kanske kan hjälpa honom med hans tillfrisknande med. Men börja med att slappna av. Sen kan man ju sova också, det är inget fel i det. För det kostar ju på sig. Det suger ju väldigt mycket energi när man har ångest, rädsla och paniksystemen aktiverade. Men jag är ganska övertygad om att här har vi en utlösande händelse. Den partner du din livspartner, alltså din man som du har levt med och hamnat på sjukhus och är sjuk och är dålig. Det är väl ganska normalt då att man reagerar. Men som sagt, fly inte från det. Närma dig situationen och underrätta dig om hur stor faran egentligen är innan du drar iväg för mycket tycker jag och, och liksom nästan går under själv eh, nu ska vi höra här Abdi Messi vad lycka är, hallå Abdi Messi. Ja hej. det här är Abdi jo Eva, eh, ni talar om det här med lyckan mm. en snabb sak och sen en liten kritik, en snabb sak jag tror faktiskt det är flera som är inte kapabla av att ta, jag tror säkert du kan där bättre än jag, inte kapabla att ta sig till den där reaktiva för positionen de tyvärr, deras problem enligt dem uppfattas alldeles för stora oavsett vad man säger. Mm. Och det får vi acceptera. Jag själv är sån här en depressiv typ, men å andra sidan, jag vet att du är jävligt lyckligt lottad. Det andra, det fick jag tror du sa, du hänvisade till någon e-mail av någon som heter Kjell. Om en bok om... Om, om Dalai Lama, just precis. Howard C. Kattler, just det. Ja. Kanoners kanoners. Eva, you are way too clever. Du vet mycket väl att Dalai Lama talar vad ska kalla kallar med kluventunga. Inom buddhism, kvinnor önskar att de födda till män. Och Dalai Lama stödjer den tanken att kvinnor är sämre varor. Så Två, Dalai Lama stödjer slaverit. Så Dalai Lama klara sig med hyckleriet jag hoppas att du är alldeles för kläver för att låt inte stödet gå till en person som i princip har lyckats med rykte Och inte med substans. Okej, det där vet jag faktiskt inte om jag delar den tanken med dig. Men jag ska kolla upp det som du säger ja, i alla fall. Men tack, Absolut. det är en åsiktsradio så det är bra att du fick säga den sidan också tycker jag. Ha det så jättebra. Tack detsamma. Hej då. Hej, hej. Hörrni, nej, vi ska ta en liten paus. Du lyssnar fortfarande på Radio 1. Det är en liten stund kvar i mitt program. Jag heter Eva Röss och dagens ämne handlar om vad vi kan göra för att rikta in våra tankar mot lyck lycka mer i vardagen inte lyckta utan lycka mer i vardagen numret inte mig är 0200 11 12 13 och du kan ringa nu Jag Radio. Radio. Eva rus varmt välkommen tillbaka jag pratade idag om vad du kan göra i ditt liv idag och även imorgon Nästa dag och, nästa, dag och vecka, nästa vecka och nästa månad för att rikta in ditt liv mot lycka. Eh, det var en tjej som heter Madeleine som talade om att hon tyckte att hennes pojk med Mattias gjorde henne lycklig. Nu har Mattias svarat och han skriver så här, för det här tycker jag vi blir lyckliga av. Vill bara säga, skriver Mattias, att Madeleine som nyss mejlade är det bästa som finns. Hon är lycka för mig. Hälsa henne att jag älskar henne så sjukt mycket. Ja, då får ni väl lyssna på det här programmet i pris, både Mattias och Madeleine. Då. Och det kan ni göra klockan 20.00 på 101,9. Eh, Kjell skriver så här också angående lycka. Det, det var ju en man här som ringde in innan pausen och sa- att Dalai Lama-boken som Kjell rekommenderade inte var något bra- eller därför att Dalai Lama enligt honom stödde felaktiga saker. Och då får vi en liten ordväxling tillbaka. Det står det så här- Hej igen. Dalai Lama-boken är bra oavsett vad Dalai Lama själv står för i övrigt. Jag skulle tro, skriver Kjell, att Dalai Lama själv inte får någon royalty på boken utan att det är han som skrev den då, Howard C. Cutler, som är formell upphovsman. Det är i alla fall det intryck man får när man läser den, men jag kan ha fel, skriver Kjell. Ja, då får ni väl diskutera det här tillsammans på något sätt och jag kan inte svara så mycket på det men jag ska läsa upp ett lyckomail till från Nenne, det står så här Hej Eva, lycka för mig är små saker i livet doften av duggregn mot asfalt känslan av lugn när man ser andra stressa förbi utanför ett kaféfönster ett glas vin framför tvn efter en jobbig dag och bara andas ut och släppa allt det där jobbiga. Det behöver inte kosta skjortan för att känna lycka. Tack för ett bra program. Tack Nenne för detta. Nej precis, eh, vad vi kan göra, du och jag kan göra i det är ju att man kan finna lycka genom att bara vara, att sätta sig till exempel om det är väder tillåter ute på en parkbänk, ta på djupa andetag och ner i ett avspänt tillstånd. Ta på djupa andetag så att muskelspänningen släpper lite i kroppen. Och... Rikta dina tankar mot minnen. Roliga, glada saker du har varit med om i livet. Rikta tankarna eller blicken mot bilder du ser runt omkring. Det är glada barn, glada människor. Sen kan det finnas motsats som du kan se. Men då ska du inte rikta dina tankar mot det. Utan du ska rikta dina tankar mot det som skapar glädje. Vara glad att du finns till- Vara glad att du är frisk och så vidare. Det finns massa olika saker vi i vardagen kan rikta tankarna mot. det ska höra vad Rickard tänker kring det här att kunna rikta tankarna mot lycka. Hallå Rickard. Hej Eva. Hej. Vad väcker dagens ämne för tankar hos dig? Jag tycker att lycka för mig är när man når någonting man har strävat efter. Mm. Alltså vilka mål man sätter upp i vardagens livet liksom. Mm. Kan du ge något exempel när du har känt lycka kring det Rickard? Nej, men till exempel om du ska spara upp till en Miami-resa eller en resa någonstans. Så När man har lyckats med det, när man åker iväg, då är liksom höjden på mig. Nej, jag lyckades att spara upp där Eller när man säger att ah, nu ska jag gå upp 10 sidor eller gå ner 10 och Sen lyckas man gå ner 10 sidor då blir det, affan, ah, jag klarar det. Fan vad Det är väl lycka, mm. min värde i alla fall. Ja. Man, Vad gör man sen då när den där kort, lite kortvariga lyckan med järneresan eller vikten ibland tenderar till att försvinna eller liksom glömmas ja, bort. Hur nej, gör det man, det då man då då? Det det tar man fram bilder på järneresan då för att känna lycka eller hur gör du för att behålla lyckokänslan? Ja, man sätter väl upp små delmål hela tiden. Man har väl mm. den 20-25 stycken eh, varje månad. Man, alltså det behöver inte vara så långa mål. Det behöver inte vara en, just en resa man spår Det kan ju vara små mål. Nu ska jag ja, få någon på stan och garva liksom. Då mm. kan man ju bara gå fram och dra. Gör något lite kul liksom. Ja. Ser du till, Rickard, att dagligen hamna i ett lyckosamt tillstånd, inre tillstånd? En gång till. Ser du till att varje dag hamna i någon slags lyckosamt inre tillstånd? Ja, man försöker, men man lyckas mm. inte alltid då. Men man känner väl lycka varje dag. Man har ju en, jag har en underbar flickran enligt mig då. Så mm. hon gör ju mig lycklig varje gång vi träffas då. då. Mm. Så varje gång man kommer hem när man ser henne då blir jag glad. Men det är, ju, det är en vardagslicka. Men när man lyckas med något lite längre då, då, som, som de två alternativen jag sa i början då blir man, än, då blir man glad på ett annat sätt. Om jag tror jag menar. Mm. Underbart. Och det gäller att vara medveten om jag tänker även när din flickvän är inte är i närheten för hon är en utlösande person för att du ska känna lycka så gäller det gäller att vi liksom tränar oss på att kunna rikta tankarna mot saker som gör oss lyckliga även oberoende av att någon finns där eller inte, eller hur? Ja, ja, precis. Så är mm. det. Så är det. Okej, tusen tack för detta Rickard tack, tack ska du ha tack, själv. tack för att bidra, hej då hej. Hej. Eh, ja, Vi har eh, Mona här också Ska vi se som vill berätta ja, om hallå. vad hon tänker om lycka Hallå Mona, välkommen ja, hallå, hej. Jo, jag kommer att tänka på hur jag blir mest lycklig Ja Och eh, det Att uppnå det här tillståndet som du pratar om Att kunna se det positiva Det gör jag genom att undvika gifter mm, hur då? <laughs> Jag undviker, jag tar hand om min kropp. Jag ser till att den får det den behöver. Och jag undviker sånt som jag inte tål, sånt som jag inte mår bra av. Som till exempel? Ja, det som har gjort mig mest lycklig i livet är när jag tog bort mina amalgamfyllningar. Det kallar du för gifter, ja det är många ja. som li har lidit av det. Ja, ja det mm. påverkade mitt nervsystem så att jag inte var mig själv. Ah. Så att jag liksom reagerade negativt på saker. Mm. Något annat du har gjort för att känna dig lycklig? Ja, det är väldigt många saker. Det där har liksom lett till en förändring kontinuerligt. Så att jag liksom har... Jag har fått ett nytt liv. Mm. Så att jag... Kan men kan tycka... du inte berätta stegen att, att du börjar med någonting som jag kan förstå jag har inte själv haft det problem problemet för jag har också ja. men att rensa upp dem, det, det, det kan jag verkligen förstå och då försvann olika typer av ja, ja, verk här, eller ja, är, ja, neurologiska symptom det, det, försvann, det försvann en massa smärtor och konstiga mm. symptom som jag liksom inte hade kunnat förstå vad de kom utav och allergier och jag blev mycket gladare och sånt som jag hade retat upp mig på väldigt mycket tidigare, ja. det är liksom började skaka på axlarna över det. Ja. Jag tyckte att jag var väldigt... Jag hängde upp mig på saker. Okay, och och, så att... så. och sen, sen så har det liksom blivit kontinuerligt och att jag har börjat jobba med de här sakerna. Och hur, hur jobbar andra. du? Kan du inte berätta om det? Hur jobbar du för att kunna rikta dina tankar mot lycka? Ja, jag, jag liksom tänker varje dag liksom hur... Hur... hur, hur, hur um... Jag har en kompass då, så att jag ska kunna leda mig själv- till de saker som, som gör att jag mår bra. Vad då för kompass? Ja... <laughs> får skriva? Ja, det... Det är inte, det är inte, du pratar inte om en riktig in... kompass? Nej, det är det inte. Utan det är en inre kompass så att jag försöker å, å hitta de saker- som får mig att må bra. Skriva min... dig själv kan man säga. Skanna dig själv. Ja, skanna mig själv. Skanna mm. omgivningen. Försöka undvika sånt som liksom får- Få mig att må dåligt, mm. både fysiskt och psykiskt. Mm. Undvika dåliga miljöer och hitta positiva saker. Och hjälpa andra att må bra. Mm. Så att det, det är en kontinuerlig process. Så om du märker att du är på väg måna mot icke så behagliga känslor som skulle kunna göra att du fick en sinnesstämning som var mer olycklig än lycklig. Ja. Vad gör du då? Ja, då försöker jag... Då försöker jag göra någonting annat. Mm, du, du, och, du märker att, hallå, hallå, nu händer någonting här, inom mig. Här, här, här, här någonting. Ja, här händer det någonting. Här mår jag antingen dåligt för att jag utsätter mig för några gifter och sånt. Som, eller miljöer som inte är positiva. Det går inte att andas. Det finns liksom inte luft och det, det är negativa känslor. Mm. Då försöker jag förflytta mig och, och, och inrikta mig på någonting annat. Om mm. det går. Ibland går det ju inte. Och det går jag... om man är väldigt, väldigt ihärdig. Alltså ja. att man verkligen <laughs> jo, bankar på, på sig själv ordentligt. Men ibland med. så så kan man, så ha, så, så är man där man är då mm. rent fysiskt och där kanske man inte mår så bra. Men då får man ju liksom tänka att det här förhoppningsvis inte var för evigt, mm. Utan att jag kan ändra på saker. Mm. Och då kan man normalisera tillstånd inom sig och liksom skaka av sig och säga ah, okej, okay, jag lyckas ju inte ja. alltid men så här kan livet se ut, eller Nej, hur? Nej, mm. precis. Så är det. Det låter som en väldigt bra och pragmatisk inställning. <laughs> nu fick du bidra med tips också på hur våra andra lyssnare kan träna sig på detta med den här inre kompassen och det är lite vad jag brukar säga till mina klienter också Mona, här att mm. ge akt på när du märker att det sker en sinnesstämning inom dig som inte känns något bra, mm. alltså när du känner dig tung nedstämd, irriterad trött eller vad det nu kan vara, det är då man måste fråga sig själv, vad för genom mitt huvud just nu vad tänker jag, vad ser jag framför mig och då kan man ju fånga upp det här för det är inre kompassen du pratar om, eller hur? Jo det är det ju, men ibland det är väldigt viktigt att liksom kunna skilja på saker också, är det någonting fysiskt som jag mår dåligt utav, mm. har jag inte tillfredsställt min, min kropps eh, dagliga behov liksom av luft och av eh, motion, och av eh, bra mat eller är det ja. någonting psykiskt, är det någonting på ett annat plan, kommer inifrån, kommer utifrån mm. kommer det från andra människor är det någonting gammalt, är det någonting nytt mm. det, det är liksom eh, ja, ett sätt mm. att försöka orientera sig då och inte Så att man inte missar någonting, inte mm. missar det fysiska till mm. exempel. Som kan påverka psyket väldigt mycket. Mm. Och där kommer vi in på mitt favorit, nämligen det som jag vet. Eh, att vi kan medicinera oss själva ganska mycket. Inte mot allt givetvis, nej, men nej. till att känna oss lyckliga eller olyckliga också. Man kan känna sig jo. lycklig även i olyckliga stunder till exempel, eller hur? Ja, det kan man. Man kan känna ly lycka fast man har mycket olyckor omkring sig så kan man känna sig lycklig. Det är viktigt att vi tränar på i alla fall. Och du verkar ha tränat väldigt bra på det tycker jag Mona. Tack ska du ha. Hur, hur länge har du ja. hållit på med det? Ja det här har jag hållit på med i 20 år. Fantastiskt. Mm. Underbart. Ända sen då jag, jag, jag tog bort de här ödesdigra fyllningarna. Mm. Bra. Mm. Fortsätt med det du och din, dina träningsråd här på Radio gör säkert skillnad för många som lyssnar. Jag får, får jag önska jag, dig en trevlig helg. Får jag bara tillägga ja. en sak att under det här med amalgamfyllning att mm. man skulle bli inspirerad så ska man inte bara rusa iväg utan man ska ta kontakt med patientorganisationen som har hand om det här, förbundet Man ska liksom inte ja, bara göra saker utan man, man måste tänka efter hur man gör det. Mm. Mm. Okej, okay, då vet vi det också Tack så hemskt mycket och trevlig helg på dig Detsamma, hej Hejdå. då hej, hej, hej. Hej. Ja, hörrni, det börjar, det börjar bli tid eller dags för mig heter det, Att runda av Ja, eh, lycka för mig det är att inte ha ont i ryggen Jag har lite ont i ryggen, det är bara muskler det är, det är Lycka är att känna mig frisk i kroppen faktiskt Och lycka för mig är att umgås med mina nära och kära lycka för mig är att jag har mina föräldrar livet fortfarande eh, lycka för mig är om ni tycker att jag har lyckats med mina radioprogram eller om min producent säger att jag har lyckats med mina radioprogram eh, lycka för mig är om um, ja, de böcker jag skriver den en bok som är aktuell med nu bullshit uppfattas som bra av er som läsare. och um, jag kommer också vara med det kan jag säga nio nyhetsmorgon nu på TV4 klockan nio på söndag och prata om min bok, det är lite lycka då känner man sig som att man har gått i mål med någonting, det är lite belöning sådär att man som författare också att ens verk som man lagt ner väldigt mycket, både olycka och lyckliga känslor i kan uppmärksammas och det gläder mig väldigt, väldigt mycket men att man är frihälsan, att man är hälsosam, att man mår bra och att man har vänner som bryr sig om mig och som jag också måste bry mig om, det tycker jag är lycka, att jag har friska barn, att jag har friska barnbarn att jag har en hund som mår ganska bra i alla fall. Och så där. Nej, men det, det är lycka tycker jag. Vill du lyssna på det här programmet på Radio i sin helhet så kan du ratta in frekvens 101,9 klockan 20.00 kväll. Mitt program Eva Russ Går vardagar måndag till fredag i repris 20.00 numera. Alldeles strax börjar Best av Aschberg och sen så kan du gå in på radio1.se och se hur resten av dagen ser ut. Det är inga större förändringar i den tablå som du säkert känner till om du är en frekvent Radio 1-lyssnare. Därmed sätter jag punkt för idag. Jag önskar er alla en riktigt trevlig helg. Tackar jättemycket för att ni har lyssnat och att ni har mejlat och att ni har ringt in. Tillsammans gör vi det här programmet så bra som det bara kan bli. Puss och kram på er och på återhörande på måndag klockan 10.00. Hej då och ha en trevlig helg. 101.9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.